Pobreziak eta desparekotasunak milaka aurpegi ditu eta erantzuleak bankariak, multinazionalak eta euren zerbitzura dauden gobernu ustelak dira. Munduan 1300 milioi pertsonati gora egunean euro bat minuko gutxi jokin bizi da. Pertsona, oien, euneko 160 marra, emakkumiak dira. Euskadiko autonomi erkidegoan berrunda berrogeita marmela pertsona inguru dago. Ez egon kortasun egoeran, eta hoitatik ehun hogeita zazpi mila ja da pobrazian bizidia. Egoera hauek arrazoi berbera dute. pertsonak eta bizialde batera utzi eta dirua helburu, duen sistema, ekonomiko, politiko, sozial eta kultural bat, aberatx eta behartxuen arteko tartea handitzen duena emakumezkoen eta gizonezkoen arteko botere erlazio desorekatuak betikotzen dituena eta emakumezkoak eta natura bereziki azpiratzen dituena horregatik aurten ere eta irugarren aliz jarraia dipuzkoako kaleratzeak stop desauzios eta IRPH estop kolektibuek Donostiako Zero Pobrezia, Duintasuna, Gepe eta Donostiako Koordinadora Feminista Bezalako eragilekin batera, kalera irteteko, de egiten dilugu gazteriari, pobrezia eta desparekotasunaren aurkako manifestazioan, abenduan hogeian, larun batez, eguardiko amabitan, bulebarrian. Berriro ere krisi honek errudunak dinenentzat epaiketata zigorra esigitu eta ondorengo hauek aldarrikatuko ditugu. Etxeri gabeko jendeari eta jenderik gabeko etxebizitzei stop. Etxebizitzaren euskal lege bat esigitzen dugu. Banketxeen esku dauden etxebizitzak zigortu eta desjabetuko dituena eta etxe bizita sozialen parkean sartzea derrigortuko duena. Pobreturik edota langabezian dauden familien porrot egin duten autonomean eta hoien guztien abal emalien etxe gabetzei estop. Etxea ordainetan eman eta alokairu soziala esigitzen ditugu. Zorra kitatu edota Gutsitzea ere bai. Bigarren aukera bat izateko eskubidea aldarrikatzen dugu. IRPHaren lapurretari estop. Euriborra ateratzeko eraginez aplikatzea eta lapurturikoa itzultzea esigitzen dugu. Pobrezia energetikoari estop. Pobreturiko familiei argindar edota gasmosterik ez. Fakturak ez orta jarri diren salaketak erretiratzea eskatzen dugu. Kutsabank, akzio den iberdola euskal multinazionalak jarriak dira gehienak gainea. Aulen empobrezia eta bazterketari estop. Adibidez, aurren malnutri Adingabeak bere kargu dituzten emakumeak edo pentsio oso txikiak dituzten edadetuak. Batez ere, alargunak. Asko gainera langabe dauden senideek mantentzen dituzte larik. 2.000 maborzteko aurre kontuetan, RGI eta gizarte laguntzetarako diru gehiago ezigitzen dugu. Iruzur fiskalari, stop. Batez ere, aberatzenen kasuan, Enpresa eta ondasun haundiak, izan ere zergak bidezkoago batzuen gizarte gaztu haundiagoak ordaindu eta pobrezia txikitu dezakegu. Zerbitzu publikoak deusestea eari estop. Zergaz sistema bidezko eta birbanatzailea behar dugu. Gehiendutenek gehiago ordain dezaten. Horrela, osasun zerbitzuak, hezkuntza, eta gizarte laguntzak ordaindu al izan ditugu. Kutsabankek privatizazioari eta gizarte ekinza deusesteari estop. Kudeatzaile politikoei, PNV, PS eta PP, eta zuzendaritzako kidei esihitzen diegu euskaldun guztion ondarea invertitzaile ez saltzeko. Gainera, etxea Ordainetan hartu eta aloikairu soziala eman dezaktela esikitzen dugu. Banku jarduera bidezkoen kode baten bidez. PME eta familiei maileguen iturria ireki eta horrela negoziak itxi eta langabezia igotzea ekiditeko. Kutsa publikoa eta kontrol soziala duena izan dadila. Gizartearen eta bere industriaren zerbitzura. Talde politikoek, autonomi erkidegoko parlamentuak, diputazioak eta udalek, beharrezkoak eta erabat bidezkoak diren herritarron proposen hauek kontutan hartuko dituztenaren itxaopena dugu. Zinez, egoera honen soluzioa beraien eskuetan baitago. Beraiek eman deaiokkeete konponbidea. Etxe bizitzaren euskal lege bat. Euskal autonomia erkidegoko, errealitatera egokuituriko, gindos, dekretu edo banku jarduera egokien kode bat. Balia gabeko zordunei eta etxe ordainetan eman eta lokairu soziala posible egingo dilena. Bidezkoa den zerga sistema baten bitartez, Iruzurrarekin behin goz amaitu. Iberdrola eta Beste Energia Gompainien faktura kordaintzeko luzamendu bat negoziatu. Gizarte laguntza eta RGIari zuzendutako 2.000 amabosteko aurrekontuen kontuen amditzea. Eta bereziki kutsabankek privatizazio prozesua galerazi Ez ditzatela Espainiako bankua edo eta Bruselas aitzakitzat jarri badira privatizazioaz besteko irtenbideak. Guztiokin elkarrekin aldugu. Abenduako geian larun batez amabitan. Donostiako bulebarrean denok kalera epaiketa eta zigorra errudun